Я щодня проходжу пов самотній закинутий сад. Дві-три зелених тераси і група маслин. Більше нічого. Внизу горять трави власним вогнем, Над ними поблискують сріблом сиві корони. Мимо проходять люди. Тупа копитом в стежку осел, А садок самотіє, запущений і забутий, І лиш перехожі сковзять очима по нетоптаних травах та сонце ходить довкола, пересуваючи тіні. Ось вони м'яко послались, такі ж химерні і кривобоки, як і маслини, наче отбились в воді. Спираюсь на мур і годинами стежу, як безшелесно бродять тіні з місця на місце. Вони перерізують першу терасу і кидають сітку на другі. Трави між ними горять або починають міняти форму. Там вкоротили галузку там зіллялись докупи і підібгали з чорним клубочком під корінь. Два метелики білих, один за другим, злітають звідкись на тихі трави, як черешневий цвіт, то облимнуть на сонці, то посіріють у тінях. Потріпають крильцями, торкнеться самець-самички, і далі йде залицяння. Срібні корони подзвонюють листом вгорі. Рушаю. На пункт фрагара сідаю і наче упірнаю у море. Його ніжна блакить наливається в мене крізь очі і сповняє ущерть. Сонце розтоплює скелі, а само на край небі задивилось в дзеркало моря і підпалило воду. Одне з блиску заплющую очі. Тоді чую, що під ногами шумить. Там море дере свою синю одежу, Обгострі скелі на білій клапті і закидає ними весь берег. Навіть через повіки бачу той білий клекіт, пронизаний сонцем. До стоту чортова кухня, де вічно кипить і збіга молоко. Надходять люди, і тріском мов чужоземних заглушують море. Тоді вертаюсь назад. Спираюсь на мур і знову з дивним спокоєм дивлюся на самотній садок. На зелені тераси, на купу маслин. Тіні витягують свої сустави, лягають на інший бік, і виростає долі другий, лежачий садок. Сиві корони видзвонюють угорі, під ними цілий день тихо світяться трави. Пташка часом поскаче в галузках, потрусить хвостом, часом почистить носик.